damda və ya minbar üstə və ya məsələn taxtanın üstə namaz qılmaq olar. Aydındır? O burada ki, yəni, əsfahis və əmbəsə Yəni bunu və sahabelər necə deyir? Abu Qureyradıyallahu anhu Məccidin o deməli damında namaz qıldı, yumama o yapdı. Məsələn, uğunuma qara saç gəldi. Aydındır? Qara. Və bu onu göstərir ki, yəni, söhbət gedik, səcdə eləmək nəyə lazımdır? Səcdə eləmək yerə lazımdır. Yerəl, yəni, başın altında bir şey olmalıdır. Baxma, o şey, məsələn, torpaqdır və ya taxtadır və ya, məsələn, palazdır, aydındır. Əsas nədir? Əsas odur ki, o təmiz olsun. Dənirdə o, dənirdə. Dənirdə, Əsas nədir, əsas odur ki, namaz qılan nəinki namaz qılan görür. həm paltarı, həm də bədəni olmasın. Əgər nəcis yoxdur ki, ki, nəcis o tərəfdədir. Sən otaqdasan, nəcis var otaqda, qıraqda. Sən, məsələn, əgər qılan yersən, bu tərəfdəsən, otağın bu tərəfində, təmiz isə qıla bilərsən oradan namaz, aydın qıyır. Yəni, məqsəd odur ki, e, səcdə eləyə bilərsən, ancaq təmiz yerə. Tarqiq yoxdur Yəni, dandı olur günə, səcdə bilərsən, namaz qıla bilərsən dandıla. Və kimi məhk orada Mədənədə də dandı qılırlar, adam çoxulandı mescədə. Kəbədə də üç mərtəbədir. Də dandı qılırlar, namaz təraxt edirlər, həşt neyoxdur. Aynında yəni, məqsəd odur ki, səcdəyəm üçün qara. Qara da səcdə eləmək olar. Dandı, dandı, dandı. Yəni, səcdə elək Yəni, səcdə də, yəni, 7-də əzad yəni, səcdə odur. Birdən, 6-də deyilsə, sən səcdən kamildir. Dax ki, məsələn, birdən, səcdənə bir əli deyilm görək. 6 yerdə yəni. ona görək, yəni, səcdə düz oluncaq. Şəh, birdən, bir, bir əli illə, bir əli var, onda səcdə ha, Bir əli, ol heç olmaz da, ol yəni, bu, bir əli yoxdur, ona görək. Amma olsa, qoymasa, ha, qoyubilsəmiz, ya, ə Məsələn, yaralıdır. Məsələn, əli kəsilir və ya sayıraq, o da üçdən bas. Amma belə heç nədən geri çalışırsan, deməli, alın geri deyək. Çıx olanda ahri, alını vurdu ilə yerə, ya onun dedinlə qoydu ilə aydındır, axı alın geri dəyməlidir. Aydındır. Elə bilər. Bile -bile. Onu da, onu da. Hər namazda hərəkət eləmək olaq. Hətta öldürə də bilərsən həşəratları. Beş şeyi. Aydın da əgər, əqrəb gəlir, məsələn, yanından ilan çıçır, qorxsan ki, vurar səni. Namaz qılla qılla bir səni təfiinlə bastayıb, davamlayı bilərsən. Aydın deyir. Namaz qılla qılla qılla qılla Əgər, bir birdən hələ belə hörürsə, hiç qoyursun. Amma görsən ki, doğrudan birdən ne de olaycaq, əgə, kaç sənə? Çıx da çıxın yıllara, bu, göstəri üçün sənəməliyə? Ananda işlənməliyə, əslənməliyə. Yəni, ilk toxuzda, ilt toxuzda, poz bol. Düz, dəndi, əli dəyirsə sənə, indi o, çıxı dəyirsə, işlənməliyə. Ayrıq, dədən əlin əgər altında nəcə solubsa, onda Yok, sonra <gülüyor> nece? <gülüyor> sonra mesela burada diyor ki peygamber sallallahu aleyhi sonra burada Bukhari başka mesela eğer iman mesela bizden oturana o toy oturan yerdə qılsa o toy yerdə arxadakılar necə də olmalı? Yəni söhbət edənlər də oturmalı yoxsa ayaq sıqmalı? Nə məqsəb bu məsələ? Netli en orta mögü budur ki, imam eğer oturamağla başlasa namazın. Geri arkadakiler de oturar. Yok eğer imam birden ayak üstüne kılarken, namazın esnasında otursa onda lazım da öyle arkadakilere oturmak. Aynında yok eğer, öyle başlamışdan otursa göre arkadakiler daha yakışır otursunlar. Ya, i̇mam hâsit etse onu kılmasın, başkası kılsın. Veya tamam. birden mesela ki, kılırdı birden, bir şey oldu, oturdu. Oturan yerdə başlıqma, ola bilər. Aydın bir, arxadakilər yani lazım da otursunlar. Amma birinci verəcək, bir daha oturan yerdə başlasa, onun da gerək oturasam. Səvvində ola bilsin, əzbər bilir, və ya quranı, onunla başqa bilən yox Məsələn, tutaqqı şikayəsdir, oturan yerdə Və ya məsələn, ola bilər də müəyyən hal, ola bilər hə? Elə deyir, Ə, sonra burada Buxari rahməllahu var deyir ki, bəs həmçinin həsrə də səcdə olar və Peyğəmbər salsan xoşlayardı həsrə səcdəleməy. Bəs içki Peyğəmbər salsı vaxtında belə xalfa yox idi, torpaq idi hər yox. Aydın böyü və səcdə də deyəndə torpağa 7 dənə yer dəyir. Aydın böyü 7 dənə yer dəyətdi. Sonra çıxaçlar sərək gəldiniz, Peyğəmbər həsr var idi. Həsirə, xoşlayardı, həsrə qılmanda. Təsəvvür indi, indi xaçlı Yəni, qısaq ki, məsələn, Mədinədən məscubu 9 günə gedirdilər, ən qısaq. Məsələn, maşinə olsun, maşinə münəcədilər və ya samarətə. Bətə minərdilər. Xalçı yox idi, onun görə qılmırdılar, çox ki, yox idi, onun görə. Sonra, ondan sonra qıldılar. Nə Yəni, əsas odur ki, xalçı... Əsas odur, bax mələk, sən nəyə qılırsan, taxtıya, və ya piskənin üstündə, və ya qoşağın və ya xalçanın əsas olmalıdı ki, 7 dənə əzan təmiz yeri dəymisin. bir yer aldı. Amma burun alınla bir yerdə sayılır. Məsələn burunu qoysa, alınını qazdırsa 8 kamil olmur. Gəl burunla alın daya gələr. Aydın de, alın bir sayılır bu yolda polisansız ətrafda da mənim olmaz. yerin gəlsin səhab olsun. Məsələn quma da yox. Artıq namaz quma ola. Ha, qoyun çüklə. Amma namaz qılmaxtığı vaxt bunu quma su ilə hətta bunu 2 Sonra kol Aydın nəfsini sünnətli haqqabı ilə qılaqlıq. Su olmayanda sünnətlərini Yəni təminim. Əli vursan yerə, kitabın çıbır. Bələ ki, sör-söv qalmışsın. Bələ eləyirsən, soruq qalmışsın. Sör. də qusilə alsan. Qusilə belə deyir, dəstəmanızı. Kitab ələyirsən. Necə? cavab verməyəcəm. Alın gəlir transaksiyası. Ay, səldəttə sarıq istə. Təxminən belə ağanın. Yaxşı. Sonra burada deməli Məhəmməd Əfsəninullah. Başqasına səhv də gəlsin inşallah gələndə sözümüz Allah. Fəlir.